І в собі їхнє кохання, витвір їхньої крові. То було дивне відчуття, раптовий поворот до витоку, до біологічного прапочатку. Це відокремило мене від батьків, та водночас зблизило з ними на іншій основі зрілості. Мав щастя, що мої старі завжди ставились до мене з повагою, як до дорослого, і коли я повівся інакше, як дорослий, вони сприйняли мене як належне. Навіть здогадуючись, навіть знаючи, що сталося, вони ніколи не висловились принизливо на мою адресу. Настала моя пора. Але я тільки думав, що став дорослим. Був і ще поріг. Після того бою я знову відчув свою зрілість. Усе ніби змінилось. Але і це ще було не все. Коли я покохав Марію Терезу, коли пшеничний лан – під бомбами не співав нам пісню кохання, поколисуючи і дурманячи терпкими запахами стиглого збіжжя і сухої спаленої землі. Я почувався дорослим, готовим до одруження, закоханим, сповненим відповідальності за себе і майбутню родину. Я став дорослим. Це вже було останнє. Бо коли я дивідався про їхню смерть, про те, що нема Марії Терези, її матері і брата, що поко досить... Хворий, десь у госпіталі поранений, я відчув себе старим, зовсім старим і втраченим. Життя було б мені тоді 19 років. Та так і було. Як змінювався я? Як змінювався оте моє «я» за весь цей час, новим і новим шпурляло у моє життя. Нові переживання, нові піднесення і розчарування. І зрештою я зрозумів, що так буде завжди, що моє життя не закінчується, допоки я існує, що злети і падіння – це і є життя, і цього слід чекати з дня у день від невпинного бігу подій. Мабуть, саме тоді я і став дорослим, якщо таке поняття взагалі існує, якщо людина справді може перейти у якусь принципово іншу біологічну розумову якість – але ж тоді я почав сумніватися у справжній зрілості дорослих. Саме тоді зрозумів, що є зрілість для кожного вікового штабля. Бо в свої 20 років хлопчак повинен мати свою зрілість, тобто уповнює відповідати своєму вікові. І в 16 чи 20 своєму. А що є люди, які будучи дорослими у свої 20 чи 12, що частіше 14, психологічно більш зрілі до. 13-річних чи 40-річних, а може навіть і 50-річних, а може навпаки, п'ятирічних, Категорію віку визначають передусім з огляду на життєвий досвід, кількість набутих знань. При цьому не зважають на якість, на спроможність і вміння їх опанувати, на інтуїтивне відчуття життєвих ритмів. Надовго лишилось для мене притулком серед бігу життєвого віршування. Скільки я перелив Душі у слова, скільки переживань своїх і страждань, скільки думок загубив я у строфах. Що воно, яке воно, важко оцінити, бо своє. Лежить і гріє мене, бо ворохоблю купу паперу, списаного впродовж життя. Пако не раз не полягав друкуй, а що ж друкувати? Розгорнути на людях частку самого себе я не міг. Довго не міг А зараз ніби і ніякого Поважний чоловік, голова колгоспу І туди ж вірші Чому б ні? Може і пізно Але зараз я міг би відкрити те Що було 30 років тому Що було в мені Що горіло яскравим сліпучим вогнем І спалювало мене Життя йде на спадень А то його відблиск Треба передивитись Твої переживання, явлені людям, швидко оцвітатимуть. Я розумію це. Бо навіть біда, коли вона твоя, коли це таємниця, це твоя доля, вона залишається твоєю. Крихти щастя, які нам дарує життя, тим паче мусить сповивати таємниця. Так вони живуть значно довше. Видовжуються у часі, вростають в уяві, огортають нас у позасвідомості – ми не змовлялися спокон, але те було нашим, було тільки нашим, ніде і нікому, ні в Іспанії, ні в Франції, ба навіть в Женеві не відкривали усе це цілком. Розкриті перед іншим, голені у своїй біді, у своїх почуттях, ми б втратили ту найціннішу частку нашого минулого, яка пережила часи наш вік яка єднає нас зараз. На моїх перших колготсних зборах я говорив мало. Хотів послухати інших, але розмова була загальна і навіть порізна. Ха. Треба кормів на зиму для худоби, треба готувати насіння, треба і треба. Багато було нагальних потреб, але я спершу хотів побачити людей. Я дивився зі сцени благенького сільського клубу у зал і бачив обличчя селян, «Нині моїх товаришів по життю і праці, моїх односельців, моїх бійців...» – усміхнувся подумки. Бо слово «бійців» вирвалось десь із середини, звідти з того часу про війну почали забувати».